еврейските пророци и тяхната окултно-мистична наука. Главен обект Библията е животът на проявения Бог в света или проявлението на Христа. Животът на всички пророци и апостоли е все изявление на божествения живот в тях. Централно лице в Библията обаче е Христос. Да се разбере животът на Христа в най-широк смисъл, за това се изисква един възвишен ум, защото според степента на нашето съзнание е изхващането ни за Бога. Апостолите са имали видимо съприкосновение с Христа на земята, а пророците са имали духовно съприкосновение с Него. Те са виждали по духовен начин, духовно се съобщавали с Христа, с невидимия свят. В писанието някъде един пророк казва Опитайте и вижте, че Господ е благ. Той е едно изречение на окултната школа. Това е било учението на старите пророци, които са учили тези правила и още по-високи правила в окултната школа. Като четете живота на пророците, виждате, че те са свързани с невидимия свят. Аз наричам невидимия свят Реален свят значи пророците са били посещавани от белите братя, от реалния свят и са разговаряли с тях. Като четете книгите на пророците, виждате, че те са били смели и решителни. Изобщо, еврейските пророци са били воинствени и безстрашни. Те изнасят Словото Божие с достоинство и казват – така говори Бог. Учителят. Учителят казва, че 600 години преди Христа една велика духовна вълна е дошла от Северния полюс през Великия океан, като преминава от изток на запад. Под нейно влияние в Китай са работили Лаодз и Конфуции. В Индия по това време е работил Буда. Минавайки по-назапад в Персия, Сирия и Вавилон, е работил Зороатус, превъплатен Зороастър. Под влияние на тази вълна в Палестина, в Израел, са работили еврейските пророци. Преминавайки още по на запад в Гърция под влияние на тази вълна е работил Питагор. И след него Сократ, Платон, Хераклит и редица други философи които дадоха израз на духовното съдържание в тази вълна, защото тази вълна не е един механичен процес, а един разумен процес, съвкупност от разумни духовни същества, които идват от духовния свят, за да дадат подтик за развиване на човешката мисъл, която трябва да се пробуди, за да може човечеството да приеме учението, което духът на Слънцето, Христос, ще донесе на човечеството. Така че еврейските пророци не са изолирано и случайно явление. Израснало на местна почва, но те са резултат на един голям духовен импулс, който иде от Слънцето и преминава по цялата Земя. Затова и те, както и всички, които са засегнати от тази вълна, са проводници на мислите и идеите на Слънчевия дух, който чрез тази вълна прониква на Земята и създава условия за развиване на човешката мисъл. Всичките пророци в техните минали животи са минали през различни окултни школи, през ред посвещения и сега те, като едно ято прелетни птици, кацват в Израел, за да възвестят идването на Божия син на земята, да възвестят духовната пролет на човечеството. Затова те са готови и когато вълната, която носи новата вест на слънцето ги засяга, тъй като нагласения антени възприемат божествените мисли и ги предават на народите и човечеството. Те не са едно случайно явление, както обикновено се мисли, а са проводници на окултната школа на Есеите, която работи в Израел още от времето на Мойсей. Затова те имат своя тайна наука, която ще се опитам да дешифрирам. Основата на окултната наука е съзнателната връзка на човека с Бога и с възвишените същества на космоса. Чрез тази връзка човек получава откровения за тайните на битието и живота. Получава божествената мъдрост, която предава на хората под различни форми. Еврейските пророци представят ученици на втория клон на Бялото братство, което идва сред еврейския народ, за да подготви идването на Христа. И понеже тайното знание е загубено за официалната религия, те са вън от официалната религия, като образуват своя тайна школа, която не е нищо друго освен есейската школа, която е носител на втория импулс на бялото братство. В тази светлина ще разгледам накратко тяхната дейност и учения. Преди да пристъпя към по-нататъчно изучаване на пророците, ще цитирам една мисъл от учителя, която е като основа на това, което ще разгледам. Учителят казва, има 4 главни пророци и 4 евангелисти, 12 малки пророци и 12 апостоли. Исаия, например, казва ценни работи. Той представя една от кардиналните точки на Зодиакалния кръг. Езекил е втората кардинална точка, Еремия е третата кардинална точка, а Данаил е четвъртата. Какво представят тези точки? Онези, които не се изучавали астрология, мъчно могат да ги разберат. Като изучавате пророците, виждате, че всеки е говорил по особен начин. Исаия е говорил по един начин, Езекил по друг, Еремия по трети начин, Данаил по четвърти начин. Като четете малките пророци, виждате, че всеки от тях отговаря на една от зодиите. Четирите кардинални точки в живота са любовта, мъдростта, истината, а четвъртата точка – е познаването на доброто и злото. Грешката на хората е, че те не започват с първите три точки, а с последната, залезът на живота. Те започват с учението, което иде най-после. Научете първо любовта, мъдростта и истината, и после доброто и злото. Ако не изучите първите три точки, последната ще ви донесе голямо нещастие. Започнете първо с любовта, мъдростта и истината и после с доброто и злото. Само така ще разберете вътрешния смисъл на живота. В това се крие мистичната страна на християнството. Като дойдете до това учение, ще правите сравнение между четирите главни пророци Исаия, Езекил, Еремия и Даниил. После ще се спрете върху четирите евангелисти върху 12 -те малки пророци и 12 -те апостоли. И като ги изучите, ще видите на какви добродетели отговаря всеки пророки апостол. Те са 12 добродетели, 12 извори, 12 цвята, 12 сили. Сега поставете за основа любовта като най-достъпна. Качете се при мъдростта като най-висока точка. Слезте при истината, като най-дълбокото място. Любовта и истината са на една линия. Мъдростта е горе, доброто и злото – долу. Значи мъдростта е на главата, доброто и злото – под краката. Торете всички ваши смущения под краката си. След това се качете горе при мъдростта, откъдето ще ги изучавате с ума, сърцето и силата си. Тук ще повторя мисълта на учителя, която изнесох като мото в първата част на тази книга. Има едно велико братство, което пътува по света. То е било в Египет, Индия, Персия, Халдея, Асирия, Вавилон, Палестина, Гърция, Рим, Англия, Франция, Германия. И сега постепенно преминава в славянството. И там, където се явява това братство, цъфти и се развива култура. Глава на това братство е Христос. Ако проследим историческото развитие на човечеството, ще видим, че културите се месят от едно място на друго. Съвременните историци обясняват това по различен начин, но то се дължи на преместването на учениците на Бялото братство от едно място на друго. Това движение на Бялото братство не е случайно и произволно, а следва един вътрешен план за развитие на човечеството. Белите братя носят онези духовни сили и енергии, които са необходими за развиване на зародишите, които са вложени в човешките души. Както влагата, светлината и топлината на Слънцето са необходими за развиване на зародишите на различните растения, така и светлината и топлината, които белите братя носят, са необходими за развиване на добродетелите и способностите, вложени в човешката душа. Така че истинският фактор за историческият прогрес и създаването на културите са белите братя, които присъстват между даден народ невидимо, като се изявяват чрез хората от народа, в който са било като се въплотят някои от тях като учители на народа, а други се вселяват или пък вдъхновяват по-будните между хората със своята светлина. Със своето присъствие в дарен народ и епоха те носят една невидима светлина и топлина, които са израз на тяхната любов и мъдрост и са необходими за развиване на дарбите, способностите и добродетелите. Същите са основа на всяка култура и прогрес. В Гърция те се изявиха чрез ред философски школи, а в Палестина се изявиха чрез пророците. Когато преминаха в Западна Европа, те стимулираха изкуството и науката. Така че пророците на Израиля не са едно случайно явление, нито пъх са някакво достоинство на еврейския народ, но това са учениците на бялото братство, които пътуват по света и носят културата и прогреса. Във всеки народ те се изявяват по специфичен начин в зависимост от мисията и задачите, които провидението възлага на даден народ. Еврейските пророци са изнесли духовната наука в популярна форма пред народа, а в школата на пророците, на своите ученици, те са изнасяли по-открито окултните истини. Учителят казва някъде науката на бялото братство е разпръсната във всичките религии и във всички окултни школи. Пророците изнасят известни положения от окултната наука и известни закони, които имат отношение към ежедневния живот и ги свързват с историята и съдбата на еврейския народ. Характерното в цялата еврейска история е това, че от самото начало на своето съществуване – от Авраам и чрез Моисей, Бог говорил на този народ като едно същество отвън. И затова на евреите беше даден законът на десете Божии заповеди отвън, от Бога, но не от Бога, който е в човека, но от Бога, който е в космоса. Древнееврейският народ бил така развит, че се подчинявал на закона, който му бил даден отвън, по този начин на развитие и възприемане на божественото откровение отвън, той се явява като едно допълнение на онова, което направи Зороастър. Зороастър, както е известно от неговото учение, също е бил насочил своя поглед към външния свят. Затова при него имаме едно велико учение за космоса. Учение, което може да даде изяснение върху света, в който ние се намираме. В своето учение той говори за великите духовни закони на космоса и за възвишените същества на космоса. Той е говорил за духа на Слънцето, Ахура Мазда и за великите духовни същества, които работят под неговото ръководство. Той е говорил за духовните причини, които са създали както космоса, така и човеците но когато говори за духовните същества от космоса, той ги разделя на две категории. Същества на светлината, които обобщава с името Ормуст, Бог на доброто и светлината, и Ариман, Бог на тъмнината и злото. Те работят в цялата Вселена едни срещу други. Според неговото учение човек е вплетен в целия космичен процес – човек е изтъкан от космичната дейност на тези два вида същества. Ормуст и Ариман работят един срещу друг и тяхната дейност се отразява и в човешката душа. Понеже тези сили се борят помежду си, затова и в човешката душа има борба. Значи животът на човешката душа е отражение на космичния живот. Затова това това което зораста резнася, е космично учение, но той още не говори за собствените вътрешни сили на човешката душа, които постепенно се събуждат под влияние на космичните сили. Когато се говори за добро и за зло, в това учение с това се подразбира от една страна превъзходните полезни действия, а от друга страна вредните действия, които стоят едни срещу други в космоса, и които се проявяват и в човека. Моралният светоглед още не се разглежда в това учение. В това учение се говори за духовните същества, които управляват сетивния свят, за всички добри и светли сили и за всички зли и тъмни сили, които действат в света. Човек се чувства вплетен в тези сили, обаче същинският морал, в който човек участва със своята душа, не се чувства още в тези времена, както това стана по-късно. Човек тогава е разглеждан като вплетен в една мирова система, която още не е била проникната от морално свойство. Така че учението на Зороастър се отличава с тази особеност, че то отправя погледа си навън към космоса. Ето защо еврейското учение образува едно чудесно допълнение – към това космологично учение, като в това, което се разкрива отвън, то внася моралния елемент, което дава възможност да се разберат понятието вина, човешко провинение. Преди да се внесе този морален елемент, за един лош човек се казвало, че той е обсебен от злите сили. Възвестяването на закона за десете Божи заповеди дава възможност да се прави разлика между хората, които спазват този закон и които не го спазват. По такъв начин се явява понятието за вина, за човешко престъпление. Още в рая бил даден този закон за първите човеци и те го нарушили, откъдето дойде и тяхното грехопадение. Същият закон беше даден и на евреите. Така че моралният закон е бил даден на еврейския народ отвън, както другите откровения върху царствата на природата. Древният еврейски народ живеел така, че той носил в себе си това, което можем да наречем послушание и подчинение на закона. Но за да стигне до това състояние, било възможно само чрез озарение отвън. А не се раждал собствената душа на човека. За еврейския народ не било възможно да роди закона из собственото си сърце, защото той му бил даден отвън чрез Моисей десете Божии заповеди. Обаче, делото на Моисей е трябвало да бъде продължено, за да донесе подходящи плодове. Ето защо, сред еврейския народ е трябвало да се явят личности като пророците, които приемали своите откровения на право от Бога, които да настояват пред еврейския народ за изпълнение на Божия план. Един от най-забележителните пророци е пророк Илия и той е бил един от най-ревностните застъпници всред еврейския народ на това, което е било въведено от Моисей. Характерното за Илия, както и за другите пророци е това, че отношението между тяхното тяло, между тяхната въплотена личност и техният дух е особенна. Техният дух не е напълно въплотен в тялото и затова в техния живот се намесват духовните сили на света, които им въздействат отвън. Затова такива хора се явяват като вдъхновени, движени от духа. Те се явяват като вдъхновени личности, които далеч надхвърлят онова, което техният ум може да каже». От такъв характер са всички пророци от Стария завет. Духът ги движи, направлява ги и говори чрез тях. В такъв случай азът на човека не може винаги да си даде сметка за това, което върши. При тях духът се проявява чрез тяхната личност, но той я прониква, без да се идентифицира с нея. Те са се оттегляли през определени времена в уединение. И тогава са получавали вдъхновение от Духа, който им говорил отвън. Вдъхновява ги и те говорят това, което им казва Духът. Затова често се среща изразът, И биде Слово Господне към мене. Или Господ ми каза и прочее. Те са били в екстаз, при който тяхното лично съзнание не участва. И тогава те слушат това, което ги вдъхновява отгоре. Това, което им се говори отгоре. Това се отнася до всички пророци, но най-вече за Илия. И това, което говорят неговите уста, което вършат неговите ръце, не се дължи на въплотената личност, но това са били откровения на божествено-духовни същества, с които той е бил свързан. Това не трябва да се смесва с медиумните прояви, при които медиумът не знае нищо за това, което говори. А пророкът съзнава, че е вдъхновен отгоре, че е ръководен отгоре да каже едно или друго нещо. Чрез тази връзка, която са имали с духовните същества, те са получавали от тях божественото знание, с което са правили неща, които обикновеният човек не може да направи. Те са получавали духовната, божествената, Окултната наука, която им е била преподавана на право от Божествения дух, който ги е ръководил и се е проявявал чрез тях. Затова учителят казва, Христос е вдъхновител на всички откровения през всички времена и епохи. Значи пророците са били ученици на вътрешната окултна школа, като същевременно те са открили и външна школа. Подготвителна, в която са подготвили будните души, за да бъдат носители на Божественото Слово.